Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav 256, välkommen Tack, hej Vi ska börja med en liten sorg Sorg? Ja. ja, alltså inte uh. personer så Men det är ett band som ska sluta efter 20 år. Vänta, okej. Okay. Eh, det var ju med corona det här. Deras, jo, men de hade... De hade pratat om... Om att göra en Europaturné. Men... 20 år, det är ju... Nytt i våran värld. Ja, som jo, jo, två. Jo, men exakt. Och de, de, de avslutar med en, en platta med heter... A little more time with... Och så sound. Mm -hmm. Ska de sluta? De skulle sluta. Och då var det var ju som äktra kul att jag såg i dem 2012 och 2015. Såg så inte jag dem också? var, var du? På 12. Det känns som att jag har sett dem. För, var var det någonstans? Ja men det, det var väl den på The Baser. Jo, ja. men jag, jag, jag, jag, jag, jag tror Tolla var med också. Mm. Ja, men då, och Per. Ja, men då måste du ha varit med. Jon var med. Kommer du ihåg det? Nej, nej det, jag var inte med på det. För det var då jag, ni snackade och band. Ja, men precis. Nej, då var inte jag med. <laughs> jag bara hörde dem. Jag ska ju bilda alltså, ja, Det kändes som att du var med. Ja, ja. Nej. Och to, Tolla var ju så exalterad. så han började prata direkt. Om, ja men att vi... Ja, vi måste ha schyssta fischer <laughs> Det fanns inte en, en, en not Nedskrivning eller, eller någonting. Ingen idé eller någonting Men det är viktigt ja, det håller, Jag håller med om det, att det, ja. det Men jag, jag får bara tagga en gång rejält På Poppen också i Liverpool då. Gjorde inte det? Säkert jag vet att Vi han... tog ju gruppfoton Nere i hamnen, du och jag och han Gjorde det, inte det? Eller var med Per va? Ja, Jag tror inte, han var inte med på. Eller var, var han med, eller var det alla fyra? Ja, Jag var för med att, för vi åkte ju alla fyra den gången. Mm. Ja Ja, det var jag kiggion på? Men det har inte varit så mycket. På, på, på. Jo, jo, jag ska visa. Vi, vi hade ju, eh, en sån här. ny mobil? en är eh, Åsans gammal. Ja, perfekt. Jag tyckte ljudet var ovanligt bra. Ja, det är fantastiskt bra. Och sen upptäckte jag att på de här Kan ni modeller och sånt? Där kan ingen inget sånt Nej, jag vet inte vilket. Nej, Men det är ju inget sånt här uttag Som man kan förhörlura du vet. Man, Nej, nej, det, det var länge sedan Det, det var ett mindre, som man köpte det för tre eller fyra år sedan Ja, men fyra år ja, men... Ja. men i alla fall så, så går det inte att lyssna När jag sätter in på, på gymmet det, det är en nackdel när jag på, på jobbet det, det finns ju sådana små adaptor här. Ja, om det gör det, jo ja. Men fördelen är ja, en mm. fördel är att när jag laddar mobilen nu, i bilen, så lägger man ner den liksom i där askoppen låg, mm. utan att ladda någonting, så laddas den själv. Nej! Jo! Det är magiskt. Ja, det, det är magi. <laughs> Eller... Jo, eh, idag så hade vi sedan 120, års, 120 år sedan skolan startade. Matteus. Matteus skolan. Mateus. Så vi hade lite, även lite uppträden och grejer och... Eh, så hade vi en ett besök också som, som mm. höll tal så jag var, jag var vi skulle spela direkt efter under under tålan. Spela då. Dämen vad heter det med med våran fiddisköre? Ja mm. så allt vi möter upp med spela bas och så piano och gitarr och eh, Jo ja, så direkt nu kommer jag så är för tanselfil. Ja. ja är den här. Eh... Jag känner inte igen. Ministern? Ja, precis. Bra. He, he was a she. She was a he. Visst är det? Vadå? Den där köns... Kön, den som har bytt kön. Nej, det tror jag inte. <laughs> tror du så här? Nej. Nah. Vad heter hon? Hon heter... Vad heter jag inte kan säga. Dubbel Lina Axelsson Kilbom. Ja. Då ska vi slå upp det. du? Han har suttit med en transa. Eller kan man säga att de är trans när det är. Nej, inte trans men. Eh, eh, köns. Neutral. Köns. Nej, men de bytt kön. Han står ingenting där. Nej, det måste. För det finns upptäckte, finns det både. Det finns ju både Det kan var... dem, Det finns skolminister och Jaha. utbildningsminister. Ja, men utbildningsministern, det är den här Anna Ekström som är med på spåret. Ja, vad du kan. <laughs> Bytt. Ska... Ja, här ser du. Sjön ska Jag bara leva fullt ut. 2010. Binn med föräldrar, mamma besän. Jag föddes i fel kropp. Nej, men alltså, det här var ju intressant. Ja. Det här var ju väldigt intressant. Det helt plöts plötsligt så... Framstår ni en annan dag? För ja, men hon var med i, i Skablan också. Ja. ja, alltså det... det förtar... Märktes det att de var lite man haft det? Nej, ja, det, det förtar ju liksom inte... Det blir bara mer spännande Ja det blir mycket mer spännande Jag söker på Lina som Kielbom kön Jag föddes i fel kropp Jag väntar, ska jag se Sen jag skulle se Se att uppväxten som pojke Även gav henne något positivt Ja tydligen Mm men har ju väldigt mycket. jag se där. Hoppsa! Har <laughs> jag stått bredvid en <laughs> <laughs> det kanske klipps bort. <laughs> har du lagt ut det på fel? ja har ja. det. Du har det? Jag det. Okej, och Du har ju fått jättemycket... 84 likes. Oj oj oj. Ja. Några kommentarer. Ja. Och att eh, jag, jag, jag, jag skrev jag säga, kan vi ta en selfie under skolministern Linna Axelholm? Okej okay då, men låt det gå fort. Jag har ett jobb att sköta. Så nej men alltså vad hon som frågade mig Jaha, okay, okay. ja Jag också ja. Jag, eh, jag har ett jobb att sköta. Och så skrev Peter Nesen. Och, och, och kaffe att dricka, pingst att spela och så vidare. <laughs> Tungt att lyfta. Ja, ja. Och och, och, och och så skrev Järmi skrev också, vad heter det? Kommentar. Wonderful people. Ja. Uh -huh. Och så sen skrev Ellen till mig på... på, på eh, Vad heter det? Sms mm. att... <laughs> Hon måste ju ha trott att det var, att det var Åsa som var på pengar. måste ha trott att det var <laughs> Åsa. <laughs> Antagligen. <laughs> ja. Ja. Jag tänkte att han kom hit i sin tro och träffade henne. Mm. Lin, Lina Axelsson. Ja, herregud. Jag ska inte. Do you know that she, <laughs> <laughs> that she, <laughs> she was <she's> a he... <laughs> Take a walk, anna. <laughs> yeah. Jo, ska vi koppla till dagens ämne? Så har du någon bra, bra radioövergång? Ja, för jag har en liten historia. Ja. Det var... En blind kanin och en blind orm som kom liksom och gick på, på ett fält. Eller var på en åker, här, från varsin sida. Och så stötte, stötte de ihop. Liksom, så liksom De såg ingenting. Ormen han stack i svansen och kände... liksom. Ja, men... Päls, långa öron Stora framtänder Du måste vara en kanin Ja, kanin, så kanin Som sträckte kanin i fram, tasson, kände talsen liksom. Ingen hår Kalt huvud Inga ögonbryn, <laughs> inga öron Du måste vara Nicky Lauda <laughs> Jag har inte <laughs> det... Nej, har aldrig hört om... Det är en ja. gammal, ja. gammal 80-talare ja. Och det för oss in då på På Formel 1. Ja, det är närmare bestämt formel. 1. Formula 1, som det heter på Nåsbrock. Jag, jag, jag förstod att det, att det var någon, någon andra vink där. När jag har googlat och kollat det alls, så, så står ju form, Formula om det heter så kanske. Jag vet inte. For, formel 1 kanske är en svensk. Ja, men det är väl Formula 1 heter det på engelska. Det är inte Formula 1. Så. Jag börjar med en liten frågesport på dig. Gärna. Du brukar ha frågesportet med. Ja. Jag tänkte att vi skulle ha tio frågor om flaggor som används i formellt sammanhang. Mm. Jag säger hur flaggan ser ut och så ska du säga vad det betyder. Okay. Eh, rutig flagga med svart och vit färg. Det är väl när man går i mål. Eller? Heter rätt? Ja. Så so far, så so god. Gul flagga. Ja, det är en varning antar jag. För någonting. Vad mm. har specificerat? Varning för. Äh, kör, det kör för farligt. Mm, nej, att en olycka har skett. Ja, okej. Okay. Uh, och förmåsaktan är samt inte få köra förbi någon. Okay. Grön flagga. Det är väl att när man Kommer ur depån kanske Nej, det är när olyckan är förbi Man får öka på igen okay. Röd flagga Då, då måste ju vara Att loppet avbryts Bra, Bra att, eh, Av att det inte går i köra på vanlig Bra där Randig flagga med gul och röd färg eh, Ränderna på tvär Ja, det är framgångsrikt Okay. Randifragga med, ja ah, men då är det ju, ah, då måste då är det någonting, med, då måste man in det på. Mm, nej, eh, hatunderlag. Mm. Och cirkel med svart bakgrund, då det är det ju. Då, då, en, en liten hjälp att ja. Återgå till ett svar som jag har sagt flera gånger här. Gången. Mm. Ja, då är det dags för depå. Ja, det på. Ja, du får absolut rätt för det det betyder att bilen har ett mekaniskt problem och bör återvända till depån. Depå är lite nyckelord. Ja. Är depå. depå och depå. Det är svart flagga. Depå och depå. Svart. Det är de med och är på. Och heter. De inte någon Och se på formuläret. Och. och, och Fyller på. Ja ja ja. Filippo tänker. Ja, ja, ja. Äh, ska gå in i depå. <laughs> ja, ja. Eh, tvärt svart, det, det då är det ju då är det oväder. Nej, det är att man diskvalifieras. Okej. Okay. För jag osportligt uppträdande. En svart svartvit med diagonal separation. Eh, varning. Eh Varning för. Ja, eh... ja nej, men alltså, du vet, sen eh, Betyder att föraren får en tidsbestraffning och en sista varning innan svartflagga. Eh, ja, ja, så det får du rätt för. Tack. Vit! Vit. Vit eh, då, då Då är det okej okay att köra igen efter man har fått varning. Ut på. <hör> <Nej, hör> Vit för det betyder att ett långsamt fordon är på banan som förändras upp med ofta ambulanser eller krombilar. Och sista, blå flagga. Blå. Blå, blå vind. Ehm. Ja, det betyder ju. Nu är det dags att komma ut ur deponien. <skratt> deponien. Man får dra ut det på. De vägrar vända <att> det <skratt> på. Nej, nu är man. Nu är man så att förlänger det på. Nu är det så det du förlänger det på. Ja, du är fullt på. Bränslet <laughs> Att man kommer i varvaren snabbare bil Och måste släppa förbi föraren bakom. Om flaggan ignoreras för föraren är En bestraffning okay. Det vill säga då får man inte stanna i depån alls 1, 2, 3, 4 då. Det var starkt det, tycker jag, det är väl ganska bra ändå Ja, det väldigt bra Har du varit på någon sån här? Nej, men däremot När vi var i Reims Mm -hmm. Så fanns det en på hotellet, eller LL, det var ju som en stor slott när som vi bodde mm. på. Då var den här skylten eh, i en tecknad bild nere på i rummet när man kom in. Och det är en bild och det står i Rames, Det är en bild på Massa Rösebilla, Reims 3 juli 1960. Eh, och den upptäcktes sen för att av en slump så. Så hittar vi Hittar vi det stället och, det, och några är varor... Banan Ja precis, och den fanns fortfarande kvar mm. Och det var några fantastiska Som har restaurerade liksom själva, själva husen och grejerna Men är det Formel 1? Ja det, det där var ju Formel 1 alltså, som var på 60-talet mm. En Formel 1-bana Och de körde ju... Här går ju som Här är ju vanlig väg nu, man kör igenom den Ja, och då är som ja, är Det var häftigt att se. Är det här depåen då? Det där är väl... mera vad heter det? det här, depå, depå. Det är väl mera läktare. Mm. Och här är en bild man ser in i ett stort rum på en andra våning. På läktare. Mm. Och så ser man båda mm. nedanför. Och det, och det här, jag hittar en bild på nätet sedan. För här uppe var det en restaurang ja. Och den var, bilden var tagen exakt från samma ställe Som jag stod nu Och så såg man, här var det en jättefin mm. Restaurang som folk kunde sitta och äta och dricka Och titta samtidigt Ja, cool. så var det depån liksom. mm. Ja men läckert Helt öde <här> Söt Men mäktigt Alltså var råkar ni bara åka förbi Oj, oj, oj, oj. oj en bil på nu Nej, men jag, om någon anledning så brukar jag googla, googla fram det. Ja. Så det är väl den jag har varit på för att göra en långa ja. stora kort. Har du varit på Anders Torp nog? Mm. Jag har kört förbi. Ja, så. Så, vänta, var ligger det? Det är väl i Småland. Men det finns ju någon bana som ligger... men Det blir ingen Formel 1, det med mer här motorcross man kör E4 ner... Jag tror man kör förbi den efter, efter Linköping lindköping där. Mm. Jag har varit på ett Formel 1 lopp i Spa-Belgien Vad besöre var inte han nu? En... Jo men han och Valle de, de ska ju faktiskt åka på Formel 1 I Montreal nu Nästa här är Formel 1 ja, det är, Coolt va? Ja det är intressant att man Att man vi och på <laughs> Ja det är inte det Nej men jag fick ju Det var på det här Och fick jag åka dit För det var en sån här Kundgrej Så Både till Det tre dagar Och så var det en sån här riktiga Formel 1 Fantaster som ville Kolla på träningarna Och så här Det var Nej äh, fy fan Det var ingen Det var ingen livesport Kan jag säga Dels var det ju inte Några skärmar och så här, Jag tror jag pratade om det här Förr men det var ingen liksom Man fick ingen överblick då var, de Det var bara, det bara körde bil liksom. Jag tänkte att det var ju så, ungefär som att kolla på orientering. Ja. Jo. Och, och, och jag tänker på att eh, kolla på... Men, träna, det är fan lika intressant att kolla på... Nej, men som elitloppet. Ja. <laughs> alltså. ja, eller sitta och kolla på 222 och bilarna kör förbi. Det går ju sakta i och för sig. Ja. Nej, men på tv kan jag tänka mig... För då det är ju kameror och, det, och då får då man, man se information in, jag jag tänkte, Och ja. kommentarer, men här var ju, <laughs> det var ingenting. Jag faktiskt, det var, och så... Det lät det så här jävligt högt ljud ja. som man inte kom fram på tv-en riktigt tror jag. ja. Äh, en otäckig upplevelse <laughs> I alla fall den månaden Men du... det skulle vara kul kanske att gå på någon sån här annan... Montecala så För det är väl mer på bilväg men, alltså... Finns det liksom inte Det måste finnas men, typ som här ja, nu... I rains att man kan sitta i bara, <laughs> som, som... <laughs> Ja, Jo det kanske man kunde Men alltså det är liksom nu borde det vara bättre också på arenorna antar jag det borde vara. Det här var ju var det 22 år sedan mm. så här, 25 år. men det är det ingen och sen också vid prisutdelningen mm. de får kan stå en bagapa, champagne och som en lätt galanta damer som, som brukar dela ut priserna. Ja, de är de, de är bra, duktiga. Ja. Mm. Jag gjorde så här att jag tänkte jag satt ur minnet och tog fram alla Formel 1 jag kom på. Det okay. blev 14 stycken. <laughs> jag har en lista här på 15. Oj, oj, oj. Har du rankat dem? Jag har rankat dem. Men jag kom inte på mer än 14. så mm, ja Jag kan säga att... Jo, jag, jag, jag tog hjälp av, uh, av Google. Aha. Wikipedia och... Kanske jag skulle kunna knäcka Kanske 5 sex. Jag är inte hundra på att alla är heller, mm. så att säga. Men det får du, du som kunnig Men vad heter Jag tänker att om du kör dina ja. Kör dina så kan jag kryssa för Bara och se hur många jag har ja. Jag liksom rankar dem efter hur Dels tre aspekter Det är, ju att, det är lite grann, Eller två Hur bra jag tror de är mm. jag, jag, jag vet inte kolla hur bra de är eller var det Så jag känner hur bra de är mm -hmm. Lite som är hur jag kom fram till lörd Så var bästa hamn. Det kändes som han. ha bäst. Som du sågade mm. Men okej, okay, vi börjar bakifrån Nummer 14, Gunnar Nilsson Kommer någon. Mm. Han och, det var han och Ronny som körde där på Han kom, strax efter dem. Nä, kom inte strax efter Ronny Jag kommer inte ihåg okay. 13, din namne är från Lillövis Johansson. Mm. mm. de som har kommenterat att du och kallade i Lillövis. Mm. Jag tror Lella kanske gjorde en, vi, vi något är äh, Lillövis. Ja, ja, det kanske var att äh... jag har aldrig tänkt på det. Vad sa jag för Lillövis Johansson? Ja, just det minns inte. No, men ja, ja, det kunde bli. Jag tror Tompa drog till mig med, med naturligtvis med Lillrövvis. Ja. 13. Ja. Jackie Stewart. Jag säger ping där Men ja. ja. eh, förlåt 14, nej 13, Leves, 12, Jack Stewart 11, Keker Hosberg Ping 10, Lewis Hamilton Inget ping 9 mm. Kenny Freck Inget ping mm. Ja, det här är min topplista. Alltså, ja. Ja, Det räcker som någon åtta Ronny Pettersson. Ping. Säger du var de kom för placering sen då. Okay. Ja, jag tänker jag kör, jag kör med Lisa så Ni, 97, Mikael Skomakar. Schumacher. Ping. Det cementiska ja. det var en rolig vara Sex. Den har varit lite gevåknavd. Emerson. Pally. Bing! Fem. Den engelske gentlemanen. James. Hunt. Bing! Fyra. Ormen. Niki. Lauda. Bing! Det att, att klämma in. Vi hade en, en kille i Och Även hö, i högstadiet som heter ja. Niklas. Uh, han var inte kallad för uh, Niki Lauda. Och förlåt. För att han heter inte Ja, Nicklas Svarte det Nikki Lauda. Och sen ja. från Nikki Lauda, Lauda, så var det Låda. Han var det kallad för Låda också. Låda. Ja. Det är som liksom den där, en kompis i Kruksta som alltid. Han kallas för Mäler, men heter Thomas Wallin. Mm. Har han sagt det? Nej. Det var att han, han gillade Aristocats Thomas och Melly som blev. Gick det varmt runt i Mel. Ja, det, det, det, är, det är bra. Ja, det är lika bra. <laughs> Tre. Är Ping! 2 Alain Prosit Ping! 1. Mario Super Mario Andretti. Ping! <laughs> vad bra du är. Jag kan säga att, jo. Det var ju många ping faktiskt. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså, det nyaste... Undrar vad det är om det är. Det måste ju Vi ska se här. Jag har tagit... Jag har tagit med... Jag har utgått ifrån Ja men dels Ja, de är ju bra allihopa Så jag har mera utgått ifrån Vad man minns själv Vad ja. man har ju hört talas om Genom åren Och sen, ja, sen är det, kan det vara lite roliga namn också Ja, ja. Mm. Eh, Och då Även så lägger jag in Första gången de vann nu kommer jag inte ihåg du det Du kollar upp det? Ja Okej okay. mm. Om det var första gången de vann Jo men de var, de var slutsägare i det året äh, 15 plats Mikael Zoumarskjö mm -hmm. 94 mm. Fann han första äh, 14 plats Nelson Piquet Oj då, hon glömde det året Sen nedan. Han som var, vad heter det, Piquet tror jag Var han? <laughs> Var han, som, jag var, var, det, var han som... Mm, det var en brasilian, var det där? han var det han. alltså. när ja, okay. som polis polisbiket mm. Och sen har... Ändå den glömde du, 98 Fyllde ändå den Mika Häkenen. Han hade ingen koll på, Nej, det hade jag, ser du. Mm. Jag är ju som Häken Och sen har vi tolteplats. Han vann 92 Nigel Mansell uh -huh. känner ja. sen elfte plats Alan Prost. Ja. Uh -huh. plats James Hunt. Uh -huh. Och i plats, han vann 68. Jag vet inte om han vann flera gånger, han vann 68 Graham Hill. Uh -huh. det känner jag inte. 8:e eh, plats Ayrton Senna. 7:e plats Rainer Wiesel Ja, just det. Mm. Kör vi där Formel 1 också. Ja, det är ju okej. Okay. Ja, men det, det, det gjorde jorden. Det gjorde han. Det var 60 då. Alldeles, det vet jag inte. Han vann ju ingenting. Uh, sjätte plats, Mario Andretti. Femte, Emerson Fittipaldi. Fjärde, Keke Rosberg. Han kom högt. Ja, det är mycket för namnet där. Mm. Tredje, Ronny Pettersson. Mm. Ronny Pettersson, vad heter det, har ju ettograf av. Dels en, en autograf, ett Plus även på ett, som ett kort Hur fick du dem då? Ja men han var ju på Söderström Så de hade en nyöppnad, tror jag Jaha, stort En, en där nere vid Arnäs, ja. Högland var då. Eh, Så var han nere Och då får man på allt sånt där ja. Det måste vara 72, 73 kanske En i två och tre ja. Cyklar man ner Samlar upp på för sig. Ja. ja Stort Mm jag har även, det tror jag berätta, berättar, även alltså, jag får vacklar med det Ja Jag hade ett att jag fick och då, då, då fick jag Tommy Lin. Mm. Han var på Änget någon gång av någon anledning. Han var väl död, va? Ja, det här var 79 kanske. Och då, alltså då, han tog modet, säger sig? Ja, det. men det var under modertiden i alla fall. Uh, och dagens autograf För det är ju selfies Man kan säga att jag har autograf av Lina Axelsson Kielbom eller, eller vad han, han hette mm. uh, Linus Trean, Ronny Petersson Det sa jag mm. Tvåan, Nicolauda och ettan Det, det, det den första jag minns För jag tror att det, i året runt Så tror jag att det fanns en samlarbild bilder Eller såna här eh, Halva bilder på eh, en, en, under ett tag. Och då var Jack Stewart. Och det var ju väldigt mycket Jack Stewart ja. ett tag. Han var den stora. Så det är min eh, etta. Okej. Okay, ja. Då tar jag också en på det som hör till. Det är de här stallen. Då tänkte jag också till dem. Klämde fram sex namn. Mm. Och eh, i ranking. Och då är det ju... Sexa, Williams Jag har inte hört Jag, jag tror att jag har hört en, ja Fem, Arrows Nej Fyra, Brabham Nej Tre, Ferrari Ja, jo, det Två, McLaren McLaren Var inte det James Hunt? Eller har du, du kanske har Ja, det står jag här också jag. Eta är ju såklart Lotus mm. 18 var i McLaren och okay. James Hunt var McLaren ja. och Micah Häkkinen ja. Lotus, det var ju Emerson Fittipaldi Mario Andretti, Ronny Peter Graham Hill, ja han kör också ja. i... lotus stallet. och han hade, ju all... han hade ju alltid kommer du ihåg vad han hade för reklam på sin ja, bil? Ja, det var ju några cigaretter Vad heter det? JSP eller någonting där uh... Ja. Det var tre boksare i alla fall. Men jag lyssnade på någon dokumentär om Ronny Peterson mm, Var det Marjön Andretti han alltid fick åka bakom? Eller? Det låter bekant. Att han var första förare och så fick Ronny Pettersson då, i den här dokumentärvinklen att egentligen var Ronny Pettersson bättre. Mm, ja men just det, det var honom och ja. Så han var ju rotisiga. Mm. Eh, jag har faktiskt gjort en fyra i topp. Över äh, Formel Okej okay. mm. Och då har vi på Fjärde plats har vi Anders Raceway mm. eh, Tredje plats, Vargropen Jag har väl Formel i min format Klassisk Klassisk Vargropen Godkart Formel 1 Vargropen Jag har man hängt mycket Ja, du körde Någon, någon gång, ja, gång. gånger På någon svensk sexa också På 90-år jag, jag, jag minns att man var där och, och körde någon gång För det kostade alltså Det var ju hyfsat dyrt det. Ja. Jag kommer ju att vara uppe med farsan någon gång Och körde och det var ju kul som. Ja. Det var Vi körde i Westfield Eller det skulle gifta där. Och då är det ju och Bagge Och så roger och det. Jögga var för jävla bra på det. Ja, det spelar ingen roll. Jag tyckte, man tyckte man körde fort, men den här en mm. teknik. Alltså, så jag förstår ju att... Annars kan man ju liksom rallyera med att det är ja. bilar som jag gör jobb, men, men det är ja, det <laughs> det nog inte bara det. Man måste ha skicklig också. Ja. Vi körde i och Edwin fyllde någon gång. Mm. Det finns nere i Hammarbyfabriksväg. Okej. Okay. Så, så finns det som inomhus. Ja. Och då körde man väl som en kvart eller 20 minuter. Jag var ju som spyfärd efteråt när jag ska åka hem. Alltså det är så sån kraft hela tiden Det var helt slut i, uh -huh. jag men, i kroppen Man får uh -huh. ta i hela tiden liksom uh -huh. Ja mm. eh, Andra plats Circuit de Monaco Det mm. blev den som gick in i staden uh -huh. Den är cool Och sen har vi också kanske med lite sorg Autodromo Nationale Monza uh -huh. mm. Jag hittade ju inte alltså Månsabanan letade jag efter. Ja, men, mm. men, ja, men det hette ju så. Jag kan lägga till ett namn. som Silverstone. Det låter amerikanskt. Nej, England. England. Ja. Och, och sen sa ju du. Du nämnde ju någonting. Någon bana. Ja, Spa. I Belgien. Ja, men någon nere i. Nere i Frankrike. Du har nämnt den under podden. Har jag? Ja. ja. ja någon... Du sa ju det. Men... Carlo. Vilken då? Eller Monaco, Carlo. Ja, okej okay. ja. ja, det ser. Men äh, Ja Spa Skulle jag inte ha känt till om det var det där mm. Du känner inte igen Nej Jag känner ännu Förutom att det betyder yeah. Relaxation Vad mm. kallar du också för spa? Jag, jag, jag såg namnet när jag mm. kollade på På banor mm. Jag har en sista en, en liten frågesport till till dig. Oj, spännande. Mm. Sen starten Formel 1 startades 1950 och det endast tio svenska före som har tävlat i Formel 1 mm. Jag tänker att jag säger jag Kan nämna dem? Nej, ja. Det kan, men jag tänker göra gör det lite lättare för jag visste inte hur för att du kan ju ändå, har jag upptäckt en del. Du ska gissa förnamnen ja. Jag säger efternamnet. Ja. Bonnier. Joakim. Vissel. Ja. Bruno. <laughs> Reine. Så var det Bruno så. Ja. ja, du får för dig. Pettersson. Ronny tror jag Ros Oj. Rose. Pascal. Bertil. Ja. Palm. Eh, Jörgen Torsten Andersson eh, Leif Kronen mm -hmm. uh -huh. allerta Nilsson Gunnar ja och vi har Och den här har vi inte pratat det känns skönt ändå att vi, har, att, vi att den här får nämnas. Uh -huh. Slim Nej förlåt det så. <laughs> ja, och Mellerberg jul Både jul alltså jag tror... Att han kallar Slim eller heter han Slim. Jag tror att han heter Slim. Det var han det så stora ja. men det kunde det vara. Ja, nej, du vet inte fan. han <laughs> ja. det. Eh, Johansson. Jag tror att det är Stefan. Yeah. Eller okay. Rick. <laughs> <laughs> Och Eriksson. Eriksson. Är det han den nyaste vad heter han då. Ah, Urban. Marcus. Jag visste ju att det var han som är rätt ny. Han var i Indi 500 nu. Mm -hmm. Han, han sa, åker inte formel 1 längre utan något annat. Men... Indy 500 är det liksom också med. Ja men det är en lite lägre nivå. Så men det är stort. Jag, jag fattar inte riktigt men det slogs upp. Annars hade jag aldrig märkt det i en artikel i tidningen. Urban är liksom, lägger du upp mer en, Slim. två, tre, fyra, fem, sex Oj, oh ja, fem kanske ja, men Sex ändå ja. Och återigen Har vi liksom inte helt Bara urholka den här mm. Grottan Det skulle jag brukar säga, googla formel ett. <laughs> kommer det här Det räcker ju ja, ja. Lyssna igen om den här Det här har vi kört kanske på 40 minuter Oj, det är så mycket ja. Fantastiskt bra Mm Lottning! Lottning! Lottning! Det är jag. Mm. På lappen läser jag då. Bakverk! <laughs> Där är du. Det är jag, bakverk. För kärlek inte alls jag. Bakverk, bakverk. Jag, ska ta ett, jag måste ta ett kort på, på lappen här. Bakverk. Ja, så att Kan jag tala om ja, bort en lättare av så här. Perfekt. Okej. Ja, vad gott ska det bli. Bakväg. Då, då, då har jag köpt 10 stycken bakväg, och så ska du göra en blindtest en test Och smaka. Sämna av den. Vad Ja, men vi tackar för oss. Va? Tack och hej. hej.